E honen eta mila esker eta txagatik gaurre. Aksa bezala eskarlatzalearen izenean gaurko egunean egin dugu eginendu du pasaren orain bukatzear dagoen urte politikoaren balantzetxo bat eta eta aurrera begira ere pixka bat idein nagusiak edo erronka nagusien aipamena. Olasteri galenik emut eskeraz eta gero Xeluimorenok eingo dasteleaniaz. Buenos dias. E, Y gracias por haber venido a esta comparecencia. Hoy, en, la, en el día de hoy, con el nombre de la Izquierda Versalía, haremos una valoración política del de, de año que está a punto de, de acabar y marcaremos también lo, los retos fundamentales de, de, de cara al año nuevo. Entonces, en primer lugar, hablaré yo en, en euskera y, a continuación, Che y moreno en, en castellano. 2 miliara eta maikagarren urtea bi, nahi bigaina guztik markatu dute. Alde, batik, alde batetik Euskal Herrian izi duen katazka politikoaren konponbilari begira demokraziaren eta ba, baken egindako urratsak eta beste alde batetik e, guztiok eta berreziki herritarren gehiagoak e, nozietzen garen krisi ekonomi, ekonomiko mogorronek. Uste dugu, bigai horiek bi bi eraginkortasune zaur egiteko, Beharrezkoa dela herritarren parte hartzea eta arabakia al albidetuko duten bideak irekitzea, hain zuzen beraien et etorkizunean eragina duten gaiguzietan herritarrak izan behar azken erabakia. Eta horretarako behar beharrezkoa ikusten dugu aldaketa politikoa eta soziala gauzatzea azken mururaino eramatea. Bi miliatamaik urtea, Nafarroan Amar Lagunen atxiloketarekin hasi zen, eta baita estatuaren errepresioaren kontrako mobilizazio jendetsu batekin. Harritarrik beren ezin egona agertu zuten beste bienare, hainbeste gazte independentista izategatik, beren etxetatik indarrez aterain komunikatu, torturatu eta kartzelaratzen zituztelako. Estatuaren estrategia horrek eta etxiroketa oien atzean zegoen estrategia horrek Elburu argi bat zuen eta helburu hori zen, hain zuzen ere Euskal Herrian irekitzen ari zen Eguera Berria baldintzatzea eta alizan ezkero oztopatzea Basan behar dugu estrategia horrek, Estatuaren blokea, blokeo estrategia horrek ez duela eta ez duela bere helburua lortu, azkeneko urte honetan bisa orain bukatzen ari garen urte honetan urrats garrantzitsuak egin direlako estatu, e, estatuarengan estrategia hori biluzte aldera eta konponbide demokratikoa ekarriko duen egoera berri bat eraikitze aldera eta besteak bestean nabarmendu nahi ditugu hau e, honetan ezagutu ditugun bertakari e, oso garrantzitsu batzuk alde batetik haieteko nazioteko konferentzia eta bertan e, egin zen adierazpena bigarren eta horri segi da eman ez eta erakundeak egindako egin publikiko egindako erabakia, non bere jardu hartatuari emaena e, ematen zion. baita ere haiete ko, ko, zearteko konferentzio honi eta honen edukiei e, hoyen e, e, edukin alde egindako mobilizazioak eta nazioarteko komunitateak erakutsetako atxikimendua eta e, uste du bere merezi duela aipatzea udala gun gutxi leheniko akordioak atazkak eragindako kalten e, inguruan eta eta biktimen inguruan egindako adierazpenak. Han bezala estatuak e, blokeo eta egorabatea segitzen duen bitartean eta eta ukazio eta erpresio oinarrituten politika bati atzekituta talotuta segitzen duen honetartean Euskal Herrian gero eta urrats gehiago egiten ari dela, Euskal Herriko gehiengo sozial batek gero eta urrats gehiago egiten ari dela, beste egoera bat, bakia eta demokrazia oinarrituko den egoera bat gure herria e, ekartzeko. Ezutzen ere esanio dugu egoera horrela jaitsa egoerak horrela jarraitzen duen bitartean ezin besteko izango dela herri mobilizazioa. E, gehiengo berriak osatzea eta gehiengo berri hauek kalean ere mobilizatzea estatuei bere bere jarrera, blokio jarreratik mugia arrazteko. Ezan behar dugu, baina e, mobilizazioa, erritarren mobilizazioa eraginkorra dela eta urten ere mobilizazio horrek, herritarren no, mobilizazio mas, masibo horrek ere emaitzak, emaitza positiboak utzi dituela. Eta bestea beste, orazenei dugu, erritarren mobilizazioa, izan dela klabea azken amarr urte hauetan egon den legeztapena oinarritutako politika hori batzen Azteko eta politiko bat garaitzeko. Horretu du behar dugu Bildu maiatzean haute e, eskundetara legalizatik aurkezteko aukera izan bazuen hori izan zela erritarrak mobilizatu zirelako eta estatuari ezin ez ezko izan, izan zitzaio lako ilegalizazioaren politikoarekin jarraitzea. Sean behar dugu Bilduk udaletako e, o, Or, Ordezkaritza lehen indarra izanik eta azkal Herriko lau lurraldeetan e, gehiengo indarra izanik eta lortutako botere politikoari esker, aspimaratu az, egitekin Gipukako Foralundian eta Donostiko udaletxean gobernatzera iritsi dela eta eta baita ere Nafarroan zorzi urte e, ondotik, ba, Nafarroan zazpi par parlamentari lortuz frogatzen duela zabaltzen ari den indar bat badela eta maila lokalean oso errotuta dagoela eta behar izanetik abiatuta jakin ja, duela belaunaldi berrien errelleboa ziurtatzen. Datukizuneko espazio gisa os, osatzen ari dela hiru urte barru segurazko beste indaz soberanistazkertearren atxikimendoarekin ere menetan Nafarroan aldaketa politiko eta soziala gauzatzeko alternativa real bezala, bilurtzeko bidean dagoela. Autezkunde ere ere, aipatu behar dugu eta azpen barratu nahi dugu. Azkeneko Autezkunde erroldetan er, erronkaran izuzten ere, Maldileko urtetarako Autezkundeetan ezkerreko tabertzalen aliantzak egon baitz ausonak lortu dituela e, Euskal Herriko lau lurraldetan eta berezik azpen barratu nahi dugu Nafarroan lortutako diputatua eta gehitzen dela beste gainozeko lurraldetan lortutako sei diputatuei Euskal indar e, bozkatuena eta ordezkatuena osatuz e, Madriden. oso azpimarra garria eta aurrera begira ere ahonditzen joango den nene moa independentista eta ezkertiarra ordezkatzen duela Madrilen. eta Azpimarratu nahi dugu ere, hau tiskundioiek utzi dutela baita ere Nafarroan eta lehen dabiziko alditzen indar arreban berri bat nona bertzaleak bi diputatu ditugun eta gorantzko joeran esan bezala eta iritsi garela e, be, behin goz upenek duen e, indarberdina izatera esan bezala hautezkundeetan e, e, bila hautezkunde hautezkunde erre ronkaioetan azterutako emaitzak argi eta garbi e, erakusten duten Nafarroan gehiengo pro progresista berriak e, osatzen ari direla eta gehiengo progresista hauek alternativa gobernu alternativa itsaldea EP EP laburrean estailean Nafarroan Nafarroan aldaketa posible dela somatzen hasia da Ezan behar dugu, upen eta pezen politika ekonomikoa, etengabeko borrota izaten ari dela, langabe zitasa haunditu dute, industria industri jarduera jaitsi da, eta ongi izate estatua murrizten ari dira urratzez urratz. Gaurkoe realitate gordinan afarroan hausia da, gero eta langabe gehiago eta baztertu sozial gehiago dago, eta bitartean oinarrizko errentak eta kaltetuenak diren kolektibuen laguntzak kentzen ari dira ezkuntzako eta so, eta bideko so murrizketek erantzun irmoa izan dute kaletan milaka lagun atera dilu, direlako gobernuak egindako neurrien aurka beste horren beste gastatu zenari da edo gastatu da aurrekontu Aur, aurrekotu ekin nahiz eta argatik upe eta PESEN-eren inpozaketa engelditu ez den roligo aplikatzenari direlako eta gizartearen hautsari eta gizartean oioari entzun gorrarena egiten ari direnen bain eta berriz. Hala ere Bildu, Nava eta Eskerda Eskarrako parlamentarien jarduerak elkarrekinzak eta protesta irudiak kalean kaltetuek gauza bera egiten duten bitartean argi erakusten du parlamentu barruan eta baita kanpoan ere indar garrantzitsuak badagoela eraginkorra izan da adien armonizatzen asmat, asmatu beharko duguna instituzionaltako lana eta mobilizazioa aldaketa politiko eta sozial so, sozialerako giltzarria da ideiago azken barratu nahi dugu uste dugolako ja martxan dagoela gehiengo berri bat nafarroan gehiengo berri hori nabarmendzen ari dela ekintza e, e, elkarrekintza sindikalean elkarrekintza so, sozialean mobilizazioetan eta baita ere instituzioetan gero eta indar gehiagorekin ere gero eta agiago ikusten dugu UPN eta PSNek Itapesenengo et, UPen eta peseneren gobernuak gehiengo sozialaren aurka gobernatzen dutela eta bide, eta adibide gisa hainbat perla utzi dizkigute urte honetan. Gailarreko kasua aipatu jenezake izandako jarrera autoritarioagatik bakeari bizkar ematen ari direla Alde, Beste edo eta beraien soldatak eguneko eguita mairua igotzea erabeki dutela milak lagun Nafarroan hilabete bukarara izteko arazoak, benetazko arazoak dituztenean. Gainela, sandezak dezakegu eta gero eta nabarmenago da hori ere politika hau egiten ari dela UPN, Bakarrik pesenaren zati baten baarekin, pesen marroan ariik usten dugulako gero gereta kontrasan gehiago daudela eta gero eta barne sektore gehiago agertzenak direla, politika horren horren aurka edo gutxinez deer oso politika horrekin. Oran gure ustez, Nafarroako e, jendeartearen... E, Naia eta Nafarroko jendartaren premi, premietara egokita, egokitu nahi balima du, ezinbestekoa du bere politika egun da larogei gradutan biatzea eta aldaketaren aldeko indarrekin bate egitea. Bira hori, PSN egin behar duen bina hori, bira hori sinezgarria izan dadin, Bi gai garantzitsuen inguruan e, izlada izan beharko luke, alde batetik prozesu demokratikoaren inguruko jarreran, eta beste aldetik krisi, krisi ekonomikoari eman beharreko erantzunea. Azki marra da baita ere aurrez aurre aipatu denari lotuta, Aldaketaren aldeko indarra gero eta espazio zabalagoa erabazten ari girela, bestelako Nafarroa bat eraikitzeko ikitzeko oinarria jartzen ari da. Demokrazian ara bakitzen eskubidean eta krisiari irtenbide sozial bat ematean oinarrituko den Nafarroa berri bat. Onaino balantzea eta datorren da, da urteari begira, begoratu nahi dugu, Arronka ere berezia daukagulako, datorren urtean, amabigarren urtean, Nafarroaren konkistaren bosteun boz, garren urtea, urte urrena e, izanen dela, eta berez, e, uste dugu amagukune hori, e, aukera ezin jobea izango dela, zortzaigun eta behar dugun, Sobirio nautasuna eta askatasuna, aldarri, e, aldarri segitzeko eta hori lortzen bidean urratzenak inkorrak e, e, egiteko. Ezkerabertzaleak, belaldetik, aldaketak politiko eta sozialaren alde, instituzioetan eta kalean, jendartean, lanean aritzeko konpromisua beharrezten du, indarren arteko batasunerako bidea marraztuta dago, gaur inoiz baino gehiago, denon parte hartzea zimesteko izango da krisiaren kri, kri, kurdiltasunak eta apikatzen ari diren politika neoliberalak dituzten ondori horriek, nafarroa, ekonomiko kioparoa eta sozialki justua nahi dugunon aldetik, gero eta bateratuagoa eta sendoa goa izan behar duen elkarrekin eskatzen dute.